фламінго, чапля і лелека. Фламінго живуть колоніями на болотистих озерах Африки, Південної Америки і Азії. Ці красиві рожеві птахи полюють на дрібних водяних тварин, бродячи по мілководдю. У фламінго довга шия і довгі тонкі ноги. Американський фламінго заввишки 150 см. Фламінго, чаплі і лелеки Належать до групи голінастих птахів. Чаплі такі ж довгоногі, як і фламінго. Вони бродять по мілководдю вздовж берегів озер і річок, полюючи на рибу і дрібних водяних тваринок. Вистеживши рибу, вони хапають її своїм гострим довгим дзьобом. Так само, як і інші голінасті птахи, чаплі досить часто стоять у воді на одній нозі. Так вони по черзі гріють ноги. У лелек усе довге. І ноги, і шия, і дзьоб. Білий лелека зимує в Африці, а на літо прилітає до Європи. Здавна лелеки користуються любов'ю і повагою у європейців. Тому в деяких країнах на дахах будівель розміщують спеціальні пристрої, на яких лелеки гніздяться. Фламінго занурюють дзьоб у воду, і водять головою вправо і вліво. Так вони проціджують воду і виловлюють дрібних водяних тварин. У фламінго рожевий колір оперення через те, що вони їдять креветок. Хамелеон Хамелеон – це ящірка, здатна міняти колір шкіри, щоб стати непомітною на фоні місцевості. Залежно від ситуації чи зовнішніх умов, змінюється її забарвлення. Хамелеон вистежує свою здобич в комах. Він спостерігає за жертвою в двох напрямках одночасно. Потім завмирає на місці, утримуючись сильним закрученим хвостом і влучно цілює в неї довгим липким язиком. У шкірі хамелеона багато спеціальних клітин, які дають змогу хамелеонові змінювати своє забарвлення так, щоб бути непомітним. На острові Мадагаскар живе найменший з хамелеонів – хамелеон-пігмей – 2,5 см. Його можна зустріти в лісах переважно на опалому листі. Більшість хамелеонів завдовжки від 17 до 25 см, а деякі виростають до 60 см. Великі хамелеони полюють навіть на птахів. Скринька фактів Відомо біля ста видів хамелеонів. Майже 50 видів мешкають на острові Мадагаскар. Хамелеони весь час проводять на деревах і спускаються на землю тільки для того, щоб відкласти яйця.